Pertsonalki, personnellement je ne peux que condamner uh, un acte de cette manière. Uh... Perchunalki e kintsaroi kondonazioa basikigindezaket. Bege gine chisitsabat shuntsitudie. Bena diala hoita hamagurtuuskal hian bisitsien jente sumbaiten Abandonatu kutsi ta kochia hartu sien, acheter bu gaiten suitelaik. Idu utzen zait, ez zutiela gaizak herrian. Guek hasian, idur ikatzen badugu, itxasun, indahak egiten dutugu kulturantzat, hizkuntzantzat, kolektibitate arekiko, bizi arazten dugu. Halako asztokajak, bazterreko zentiak, halai kusten behitutu nike, atzera pauszuak eginazten daikie iritsi publikuan.